Глибоко замислившись, Крейслер ішов головною алеєю парку, коли його не здогнав отець Гілярій, і відразу ж почав. «Ви були в абата, Крейслере, і він сказав вам усе. Ну що, хіба я не мав рації? Ми всі пропали. Цей привелебний комедіант... Ох, вихопилися слово, але ми тут самі з вами». Коли він, ви знаєте, про кого я кажу, з'явився у Сутані до Риму, його святість Папа відразу ж дав йому аудієнцію. Він упав ниць і поцілував пантофлю, але його святість все не давав йому знаку вставати, і він пролежав так цілу годину. Це буде перша твоя церковна покута, гримнув на нього його святість, коли нарешті дозволив йому підвестись і прочитав довге казання про гріховні манівці, на які збився кипріян. Потім він уже в потайних покоях отримав докладні настанови і вирушив у похід. Давно вже в нас не було жодного святого. Чудо. Ну, ви ж бачили картину, крейслере, чудо, кажу я, Набуло свого остаточного вигляду аж там, у Римі. Я тільки чесний чернець бенедиктинець, непоганий регент хору, з чим я думаю, ви погодитесь, і люблю випити черчину Ніренштайнера чи Нюрцбурзького на славу єдино спасеної церкви, але одна втіха. Що він недовго тут сидітиме. Йому треба мандрувати. Чернець у монастирі не вартий і двох яєць, Та коли він за його межами, то вартий і тридцять. Бо він, мабуть, і справді почне творити чудеса. Дивіться, Крейсли, дивіться, Он, Він іде сюди, алеєю. Він угледів нас і вже знає, яку йому корчити міну. Крейслер побачив ченця Кипріяна, що повільною, врочистою ходою, звівши очі до неба і молитовно склавши руки, немов охоплений побожним захватом, наближався до них тінистою алеєю. Гілярій швидко пішов геть, але Крейслер лишився, задивившись на ченця. У його обличчі, у всій його істоті було щось чудне, своєрідне, що відрізняло його від усіх людей. Велика, незвичайна доля лишає на людині видимі сліди, тож могло бути, що й чудесний талант Кріяна надав його зовнішності, теперішнього вигляду. Чернець у своєму екстазі, не помітивши Крейслера, хотів пройти мимо, але тому раптом Забаглося заступити дорогу суворому посланцеві глави церкви запеклому пеклому гонителіві найпрекраснішого з мистецтву. Так він і зробив, сказавши, «Дозвольте, велебний отче, скласти вам подяку. Ви своїм вагомим словом дуже вчасно звільнили мене від рук того брутального цигана. А то він задушив би мене, ніби вкрадену курку».